Це Біллі Айліш і її пісня Йо Power» – її улюблена пісня. Нещодавно Біллі Айліш виконала Йо Power» на честь українців на концерті «В підтримку України». 53-й день війни сьогодні, 17 квітня, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, Триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи Збройних сил Російської Федерації, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів. У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу. Морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального та харчування. На даний момент від початку війни ліквідовано 20 тисяч 300 росіян. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по оточеному Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога, знищено 15 танків, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи росіян. Угрупуванням повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уражено 13 повітряних цілей – один літак, один вертоліт, 5 безпілотників та 6 крилатих ракет. Видавництво «Астролябія» продовжує працювати в умовах війни. І ми сьогодні поговоримо про новинку видавництва. Це роман Фрідріха фон Шіллера «Духовидець». Загалом це єдиний роман німецького поета Фрідріха фон Шіллера. І формально це цілком у романтичному стилі фрагмент. Але все-таки це завершений твір. Це, так би мовити, сенсаційний роман. Ну, я би ще його назвав документальним, певною мірою. В цьому творі... Опрацьовано теми спіритизму і конспірації. Сподіваюся, що наші слухачі зараз не посміхаються скептично, тому що це доволі такі реальні речі, на яких, очевидно, Шіллер знався особисто. Основна інтрига твору розгортається довкола таємного товариства, яке прагне здобути вплив на одного престолонаслідника і таким чином визначати політику та життя в тогочасній Європі. Це і готичний роман з елементами драми, і епістолярний твір, і філософський трактат. Якщо наш читач прогорне перші сторінки, це авантюрна новела. Попри те, що описані тут події відбуваються наприкінці XVIII століття, твір цей все ж таки актуальний як за стилем, так і за змістом. Він створений ніби на початку 21 століття і розповідає про підвалини сьогоднішньої Європи. І я би навіть сказав, що... Український читач, звісно, знайде тут паралелі з сьогоднішньою Україною і з сьогоднішньою українською політикою. Ознайомитися з фрагментом або придбати книгу ви можете на поличці вебкнигарні Астролябії. В наявності є як паперовий, так і електронний варіант. Посилання я залишу в анотації. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту літературознавець, поет і перекладач Тарас Лучук, який працював над українським текстом «Духовиця». Доброго здоров'я, пане Тарасе. Доброго здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Можна сказати, що за минулий рік ви мали такі добрі перекладацькі пригоди, по-перше, ви познайомили українського читача з творами Катула, ну загалом з повним зібранням Катула. А по-друге, надзвичайний і дивовижний твір. Духовидець Фрідріха фон Шіллера вийшов вперше українською. Тоді почнемо спочатку. Яким чином ви познайомилися з цим твором і як відбувалася оця трансформація? Чи була якась містика чи щось таємниче в цей період? Звісно, річ можна подивитися на історію українського перекладу цього роману але перш ніж сказати кілька слів про ближчі до нас часи, можна поглянути в часи Шіллера, тобто те, що відбувалося наприкінці XVIII століття, тобто за два століття до нашого часу. Отже, ми знаємо Фрідріха Шіллера як автора «Оди до радості», ми знаємо, що ця пісня, була використана як хорал наприкінці дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена, чи як в нас іноді кажуть, Бетховена. І, власне, оцей хорал є у трансформованому виді гимену тобто сучасною прославною піснею, офіційною піснею Євросоюзу. Тобто Шиллер відомий нам як поет більшою мірою він відомий як драматург, причому що це драматург першого ряду, тобто в рівень з Шекспіром. Ну бо крім Шілера і Шекспіра, можна говорити ще про давньогрецьких трагіків, тобто, це ну, така світова класика загальновисника. Ну і звісно, річ, що в такому контексті досить несподівано шфрідрік Шілер постає як про Бо виявляється, що за життя він написав один єдиний прозовий твір ну, романного формату духовидець, про який ви згадували на початку нашої розмови. І ви добре сказали, що це фрагмент. Бо насправді, очевидно, Фрірік Шіллер з невідомих причин не дописав цього роману. Ну, з невідомих причин це якщо подивитися докладніше, на працю Шіллера над цим твором, то ми побачимо ну, певну закономірність. Бо взагалі сам німецький автор писав цей, цей твір як роман з продовженням. Тобто ми знаємо, що Шіллер заснував журнал «Талія». Ну, «Талія» — це назва однієї з давньогрецьких мус. Ну І в цьому часописі, звісно річ, мали публікуватися такі твори, які б зацікавлювали читачів. І ну, це, певно, така промоція і дистрибюція в, в тих часах часописів літературних. Отже, друкувати романи з продовженнями. Ну і одним з таких романів, одним з таких творів став роман «Духовий дитсі». І упродовж трьох років, тобто з 1700, 187 до 1789 року Шіллер публікував цей твір, ну а потім з бігом часу. Часопис занепавна, а це своєю чергою зумовило те, що можна так сказати, Шілер ніби втратив інтерес до свого твору. Ну це ж, це такий зовнішній твораж, і за двісті років ми цілковито ну, забули про історію написання. Ну бо вона очевидно може бути цікава тільки для істориків літератури, а для читачів цікавий сам твір. А твір, незважаючи на те, що це є ніби формально незавершений твір, все ж таки зберігає свою інтригу і цікавість для читача, бо навіть в такій формі це все-таки, як тепер, ми вже знаємо. Тобто, Бо роман від того часу став основною формою літературі, ну принаймні формою, яку літературна форма, яку найкраще сприймають читачі. І, очевидно, трансформація романної форми відбулася кардинально за останні дві сотні років. Ну і до цього, як бачимо, причетний Шиллер. Це, сказати б, і німецька історія, а тепер українська. Те, що Роман Духовидець вийшов українською мовою недавно, але, але. над Цим романом, над перекладом української мови, я вже думав останніх чверть століття. Ну, тут можна розказати таку історію, що ще наприкінці минулого тисячоліття, ну, року 1996 чи 1997 року, в одній із війсих нагарень я придбав оригінал цього роману, який називається Der Geisterseer. І коли я побачив цю книжку і придбав, і мені тут же тобто я знав, що я тримаю в руках роман під назвою Духовидець, тобто, от назва переклалася ніби само собою. Ну і коли, е, от е, цей сказати, мимовільний переклад назви, вже був для мене особистою внутрішньою підказкою. Що напевно це буде тим твором який я перекладу українською українську мову. Ну, і, півто... і чверть століття довелося чекати на реалізацію цього проекту, але тепер це вже доконаний факт. Отже, така тепер українська історія постання ем, приходу Шиллера як автора ем, доховиться до українського читача. Я скажу про, про свої особисті відчуття. Роман прочитався... Надзвичайно швидко. Не тільки тому, що обсяг твору стислий. Письмо таке от прям дійсно сьогоднішнє кіношне, блискавичне, І ти на кожній сторінці можеш побачити, якщо не на кожній сторінці, то на деяких ти можеш побачити кілька сюжетних поворотів. І загалом, в зв'язку з війною в Україні, я чомусь думав, що... Якийсь певний час або взагалі не зможу читати, допоки до рук не потрапив роман Фрідріха фон Шіллера «Духовидець». І можна сказати, що, що дійсно певні паралелі з сьогоднішньою європейською політикою безумовно є, і як наслідок і з українською політикою, тому що ми вбудовані. В цю систему, і ми можемо побачити певні паралелі. Чи бачили ви такі схожі речі, пане Тарасе, коли працювали над твором або коли читали його? Пане Володимире, це надзвичайно таке вдале спостереження. Ну я скажу свої враження: духоветься. Я перекладав в часі російсько-української війни. Ну, це зрозуміло з після 2014 року, але очевидно, коли не було фази цього, як тепер кажуть, активного вторгнення. Тобто це ще перекладалося в тих умовах, коли ну, всі ми розуміємо, в яких умовах ми перебуваємо, але ніхто, ну на загал, ніхто так слабо відчуває, в якому історичному моменті перебуває. Отже, і то треба так сказати, що я перекладав цей твір українською мовою приблизно в тих самих умовах, в яких Шиллер писав свій твір. Бо він писав, по суті, в часі, коли закінчилася так звана семирічна війна. Ну, ми знаємо, що вона тривала з 1756 року ну, і відповідно до 1763 року, і це був найбільший у XVIII столітті військовий конфлікт, тобто ну, це, по суті, перша світова війна. Ну, тільки те, що вона не була так названа, бо це була війна між, Великою, між Британією та Францією, але до, цього, до цієї війни були Залучені інші країни Європи, а також і країни ну, тобто, на інших континентах, ну, зокрема, на північноамериканському континенті. Тобто, по суті, це був ну, оцей перший, перший такий світовий військовий військовий конфлікт. І Шіллер за віком, звісно, річ не був учасником цієї війни, і він жив і творив в часі після встановлення миру, тобто між, в часі замирення між Британією та Францією. Ну, до речі, треба сказати, що на союзниці, наприклад, Великої Британії була Прусія, а союзницю Франції була і Австрія і Саксонія. Ну, ми бачимо, що Тепер Русія Саксонія Саксонія – одну державу, Австрія – інша держава. Ну, ми бачимо, що з того часу політична карта Європи перекроїлася. Ну, е, а Шиллер зробив е, учасників цієї війни героями свого роману. Тобто, так чи інакше, вони всі причетні до о, о, о, о, о цієї Першої світової війни, у, яка відбулася у 18 столітті. Більше того, можна -то навіть, ще сказати, не визначити точній рік, коли відбувається події. Ну або сам Шіллер, оскільки ми знаємо, що частина цього роману написана у формі листів, і листи ніби вказують таку ну, з пророда ніби документують події і датують їх, але там такі дати дуже розплиті. Тобто, мовляв, вересень 1700 якогось року. Ну, аж ціле століття відведено. Але деякі вказівки, згадані в романі, дають можливість точно датувати той час, коли відбуваються події роману. Ну, наприклад, в романі згадано про папу Ганганеллі, ну, ну взагалі-то, очевидно, Шіллер, ну, згідно з тогочасною, сказати, літературною модою, реальних імен в романі не виводить. Тобто, і, і тому ми маємо, наприклад, бо, бо взагалі роман-доховодець має під назву зі спогадів графа Фон, і ім'я чи прізвище цього графа, починається з літери О. І, тобто це ніби так має вказувати, що це реальна особа, але ім'я чи прізвище її годі розкривати. Так само і ніби не, не розкрито, хто ж такий папа Ганганеллі. Ну, ми взагалі знаємо, що був такий собі Лоренцо Ганганеллі, який був обраний папою, і це ніхто інше, як папа Клемент XIV. В романі згадано про смерть цього папи, а ми знаємо, що. Папа Клемент XIV помер 1774 року і, до, до речі, це той папа, який видав буллу про заборону ордену юзуїтів. Ми до цієї клерикальної теми, я думаю, що в процесі розмови повернемося. Отже, цей папа видав буллу про заборону ордену юзуїтів і оця, до речі, заборона діяльності ордену юзуїтів діяла до 1814 року. Тобто в часі написання духовиця єзуїти були під забороною. Але, що дивно, що власне рік після публікації цієї були папа помер. І за здогадами багатьох папу отруїли. Ну, а якщо в романі сказано, що що, мовляв, папа Ганганелі помер рік тому, то ми можемо сказати, що події роману відбуваються 1775 року, тобто 12 років після закінчення семирічної війни. І все, і воно відбувається в одному з найдивовижніших містів у світі, у Венеції. Тобто ще можна сказати попри все інше, що духовидить — це Венеціанський текст Фрідріха Шіллера. Ну і звісно, річ, що попри оці спіритичні сеанси, попри опис таємних товариств, що безумовно тримає інтригу і в розвитку сюжету роману, але це і, і саме в такому аспекті цей роман Надзвичайно цікавий, бо і оцих історичних прив'язок роман певною мірою понад часовий. Але по цю понад я думаю, що можна, треба буде поговорити окремо щодо датування, яке може визначити літературознавець і дати підказку і читачам в примітках, звісно, що історичних персон. Згадано було немало в цьому творі і загалом така відома широкому загалу постать, як Джузеппе або ж Алесандро Каліостро. І його поява в цьому творі нам теж певним чином допомагає зрозуміти датування цих подій, коли це все відбувалося, якщо нам відомо принаймні. Офіційно, що Каліостро помер у 1795 році, то очевидно, що ми можемо теж орієнтуватися і на такі речі. Щодо паралелей з цим твором і з сучасним світом, і з Україною, ми можемо сказати, мабуть, що про політику, коли в 15 столітті. У Флоренції було виснувано таку от політичну доктрину, що справжня влада, вона має бути неявною і має бути невидимою широкому загалу, а те, що відбувається на політичній сцені, це, так би мовити, спектакль. І очевидно, що Фрідріх фон Шіллер завдяки тому, що тоді не було інтернета і топ-блогерів, які могли з цього покепкувати, посміятися. От для Шіллера це були цілком реальні речі, що на політику може впливати певна організація, яка не є відомою широкому загалу. Це або таємна, або напівтаємна організація. Власне, цю тему прекрасно дослідив і сучасний письменник, якого, на жаль, теж уже немає з нами, Умберто Еко, який писав про діяльність і розкриття італійської масонської ложі П2 пропаганда до у 80-х роках були публічні показові судові процеси над членами цієї масонської ложі. Все це висвітлювалося в пресі доволі широко. Тисячі людей постали перед правосуддям і розповідали з власної або не зовсім з власної волі, про те, яким чином вони шкодили державній безпеці Італії. Такі речі були зафіксовані. Єдине, що тодішнім українцям це було невідомо, була залізна завіса, і такі речі, якщо і висвітлювалися, то хіба що в якійсь такій карикатурній формі, як критика Заходу. Тому, звісно, що оця частина, тема таємних організацій, вона для сучасного українського читача Може бути така от критична, або викликати якийсь скепсис. Для мене, наприклад, це все читається фактично як документальна річ, і ми цілком бачимо, що ті ж прийоми, які були показані в романі «Духовидець», вони сьогодні використовуються і в тому числі, і на європейській сцені, і... На українській політичній сцені, коли з'являються перспективні люди, персони, які можуть стати лідерами і вершити долю країни, держави, то з'являються структури, котрі, так би мовити, намагаються прибрати до рук цю персону. Це те, що описано в романі «Духовидець». Надзвичайно, я би сказав, своро описано, тому що це одна з головних тем можна сказати, цього роману. І як ви вважаєте, пане Тарасе? Так, тут це дуже цікаво. І оця така, загадковість роману вже починається з самої назви. Отже, Der Geisterseer або Духовит. Парадокс полягає в тому, що це слово виступає тільки в заголовку роману. Бо в самому тексті немає цього слова взагалі. Є інші такі синоніми, наприклад, заклинач духів, якийсь окультний проповідник. І таким чином ми можемо сказати от, духовидить, той, хто видає духів, той, хто спілкується з духами. Ну, Звісно, річ, що це те, що ми колись трошки раніше називали екстрасенсами, чи там щось алхіміками, чи щось таке подібне, але так чи інакше це ті люди, які мають справу з невидимими силами. І ви згадали про графа Каліостро, цього найвідомішого авантюрника XVIII століття, і саме він виведений, як, сказати, як духовидець чи заклинач духів в романі Шіллера, але він виведений не в одній іпостасі, бо насправді ми знаємо, бо ми знаємо, що зло – це звір багатоликий, І в романі оце зло може ходити в людській подобі. І можна сказати, що роман «Духовиди» – це є ще роман про сутність зла, яке намагається залучити на свій бік не певні політичні сили, щоб через них правити світом. Ну, і тепер дуже цікаво, от, от читаючи роман Духовидиць, вже в часі масштабного вторгнення Ерефії в Україну. Ми з для себе можемо зауважити прозорливість, провідентність Шіллера. отже. В яких, під якими масками ходить зло в його романі. Отже, ну, найперше, це такий примітивний шарлатан, який в романі виступає під найменуванням Сицилієць. До речі, от така номінація властива для цього роману. Тобто не називати реальних імен, а давати героям такі у якісь назви, тобто коли загальна назва написана з великої літери стає ніби іменем, тобто власною назвою. Отже, під маскою Сицилії. Інша маска, під якою виступає зло, ну, тобто в, зло в романі, це невідомий вірменин. Але вірменин, як ми знаємо з інших відказувачок у романі, це високий чин таємної поліції Ватикану, опус деї. Це інквізитор-шпигун, якого, очевидно, всі бояться. І, тобто ми можемо сказати, от, оцей звір багатолиті, оце зло, під маскою сицилійця, під маскою вірменина і, що найдивовижніше, Ще, одним, ще однією персоніфікацією зла, ще однією реальною маскою є дерросіше офіцер, російський офіцер, який насправді є натхненником і координатором усіх дій, які плетуть інтригу довкола престолонаслідника. На, і, власне, саме його оце багатолике зло намагається залучити на свій бік. І як можна судити з прикінцевої нотатки, ну, яку написав Шілер для того, щоб надати якоїсь структурної сюжетної цілості свого роману для публікацією окремою книжкою, ну, бо, звісно, річ, коли цей роман друхувався в часописі, то читачі мали надію, що цей роман чимось завершиться. А для того, щоб видати його книжку, то довелося написати на, дві, на двох сторіночках кінцеву нотатку. І в, цій, і в цій нотації є вказівка, що таки принца, оцього престолонослідника, таки вдалося залучити на бік зла. Ну, і і, і ну, ми не знаємо, як би далі Шіллер розгортав свій сюжет, але о, оце трошки насторожує. Тобто, що, в принципі, зло дуже сильне, але все ж таки його так чи інакше, треба поболювати. тут. Зараз нам може треба зробити таку невеличку перерву або не перерву. Можливо, я неуважно читав, могло таке бути. От, мені чомусь загадується от по свіжих слідах, що оцю таємничу особу впливову герої сприйняли за вірменина, тому що він нібито був у вірменському вбранні або вірменському однострої. Це взагалі для мене дивно, що в той час очевидно Вірменія мала якийсь впливний вплив або піар, що можна було впізнати за одягом вірменина і, можливо, за обличчям. Але от я коли читав, знову ж таки скажу, можливо, не надто уважно, чомусь здалося, що герої потім зрозуміли, що це не вірменин, а росіянин. От це, це і є російський офіцер. Поправте мене, можливо, я не дійсно заплутався. Пане Володимире, ви маєте цілковиту рацію, бо вірменин – це і є російський офіцер. Іншими словами, це є персоніфіковане зло. Зло в людській подобі. Тільки отут ми маємо таку дуже цікаву особливість. І ми змушені знову повернутися у 18 століття, тобто в 1770-ті роки, тобто в той час, коли відбуваються події роману. Ну, це, е, е, ми тепер собі можемо так уявити, тобто у нас цілковито інші асоціації виникають, коли ми кажемо вірмени чи той, хто ходить у вірменському однострої. Але так чи інакше це для європейців якесь екзотичне обличчя. І такою ж екзотикою, очевидно, для європейців було обличчя російського офіцера, бо, е, ясна річ, е, Шіллер називає його росіянином, але ми розуміємо, що ще століття тому не було росіян, були московити, і очевидно ці московити ходили в якихось баранячих шапках, Тобто, ми для нас асоціація російський офіцер, ну, то це ж щось те, що недалеко відбігло від, від інших європейських одностроїв. Але у 18 столітті ці так звані російські офіцери зі своїми одностроями і обличчями, очевидно, були такою ж екзотикою, як і щось вірменське. Але є ще інший парадокс, що властиво, ці екзотичні обличчя навпрямки пов'язані з католицькою церквою. Бо саме католицька церква під такими личинами підступно діє, щоб е заангажувати на свій бік евентуальних правителів тогочасної Європи. Ну і тепер Мені, от ми сьогодні говоримо в страстну п'ятницю за календарем ватиканським, ну, західним, і як тут не згадати оцю ганебну позицію сьогоденного Папи Римського. І тепер мені я, згадуючи роман «Духовидець», і згадуючи про оцей опис зла і, і, і ті личини, під яким воно виступає, то в мене виникає пряма паралель, господи прости, з римським престолом. Коли Папа Римський воліє закривати очі і не називати речі своїми іменами, не говорити про... про не згадувати у своїх проповідей про криваві жертви в Україні, і ставити на одну лінію загарбників, окупантів, дітовбивців, гвалтівників разом з тими людьми, які зазнали ц... цієї наруги, ц... знищені були, і не бачити це то це значить стояти по стороні зла. Так, до речі, як це наприкінці XVIII століття зобразив Фрідріх Шілер, бо як ми можемо відсудити з цього роману, він очевидно був антиклерикалом і не просто антиклерикалом, а він був противником Ватикану. Ну, звісно, річ як тогочасний письменник, він не міг називати речі своїми іменами, і тому він вибрав отакі екзотичні. Вірмянин, який, очевидно, є якимось високим чином в інквізиції. А ми знаємо інквізиція, чия це структура. Так що, тобто навіть не треба прямо називати, але всім читачам зрозуміло, про кого йде мова. Два століття минуло, чи багато змінилося. Ви як заважили, що цей вірменин ну, насправді руський офіцер? Це правда, але воно має ще й інше продовження, про яке я щойно сказав. Щодо от російського офіцера і вірменина, я ще раз зроблю таке припущення, що, скоріш за все, ми теж знаємо з документальних стрічок сторічної давнини із, зі світлин, що в, в певних частинах часто Російські офіцери рядилися в кавказькій однострої, Черкеска з газерями, І останній імператор Російської імперії теж носив такий одяг. Можливо, що це бентежило як героїв, так і самого Шіллера, який був людиною мілітарною. І, очевидно, його це певним чином бентежило. Він дивувався такому військовому одягу, а це був не народний одяг, а військовий. Щодо впливу росіян на європейську політику, ми це бачимо і сьогодні, якщо почитаємо новини і реакцію Заходу щодо санкцій, щодо всіх інших речей, навіть в плані засудження дій Росії. Зразу спливають на поверхню і нам помітні люди, які від Росії залежні. Таємні організації, мої улюблені існують, і навряд чи зараз я в цьому переконаю тих скептиків, які посміхаються і говорять, що це конспірологія і ніякої таємної організації ніде не існує. Але все це проста і практична річ, і я завжди, якщо можу, підкріплюю свої слова з інших джерел. Мій улюблений історик Норман Дейвіс, який написав історію Європи, зокрема, зараз я процитую, писав наступне. З античних часів межу між Європою та Азією проводили від Гелеспонта до річки Дон. І ця межа зберігалася і протягом середньовіччя. 1730 року шведський офіцер на російській службі Штраленберг запропонував відсунути кордон Європи від Дону до Уральських гір і річки Урал. Далі це було документально зафіксовано. Надруковані тисячі підручників, тисячі мап, які були безкоштовно направлені в Європу. І буквально за 30-50 років, якраз коли жив і працював Шіллер, всі вже забули про справжні кордони і вважали, що ось Урал – це і є справжній кордон Європи. Повертаючись до твору і до особистості Шіллера, теж хотів спитати про ваші відчуття. Я, коли прочитав «Духовиця», то побачив не тільки тодішню картину політичну, але і в головному герої, в головному герої побачив самого Шіллера. У головного героя є такий певний внутрішній біль від несвободи. І бажання будь-що, будь-якою ціною з цієї несвободи вирватися. І тут я бачу теж і самого Шіллера, який добряче постраждав від казарменного життя. І взагалі диво, що він став писати, тому що йому забороняли і готували до інших функцій. Ми можемо також побачити і дебют Шіллера, його розбійників. Надзвичайно схожі ідеї як в розбійниках, так і в духовицці. Ця констатація тієї скутості і несвободи, і бажання вирватися, такий прямо бунт. Ну, сьогодні, можливо, це не здається таким революційним, але на той час це був бунт неабиякий. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Пане Володимире, тут маєте цілковиту рацію відносно того, що Штіллер і Часточку себе відтворив у персонажах свого роману. Але тут він діяв так само, як і зображаючи зло під багатьма ликами, багато лики зло. Так само і часточки себе він уділив різним персонажам. Тільки трошки, очевидно, Шілер зобразив себе, власне, в персоні головного персонажа, принца, пристольного наслідника, довкола якого відбувається вся інтрига. Але тут, мені здається, власне, що оцей принц, який, до речі, не названий на ім'я, просто принц, який став так, силою, обставин, простого Отже, то Шілер в ньому присутній, очевидно, в своїх дитинних роках. Але я думаю, що більшою мірою Шіллер все ж таки показав своє становлення в двох інших персонах. Тобто, по суті, те, що ми називаємо оповідачем бо хоча цей оповідач присутній в романі опосередковано, тобто не оповідач не прямо розповідає, як усе відбувається. Бо насправді на цей роман такий структурно складніший, тобто, бо ми маємо оповідь, тобто так чи інакше, оповідь відбувається через діалоги ну тут е, е, виступає е, перший план е, особливість е, письма Шіллера, що він розгортав е, характери через діалог. Ну, це драматургічний підхід. Ну і це е, як амплуа Шіллера, це його стихія, е, драматургія. Ну і ця драматургія так чи інакше е, присутня і в романі та з одного боку, маємо такий драматичний аспект, а з іншого боку, події розгортаються ніби у формі листів. Тобто це теж ще така призма, яка дає ніби як спостерігати за подіями опосередковано. І Шиллер як персона, як особистість присутня власне в оцих листовних кореспондентах. Тобто оцей граф, якому пишуть листи, і барон, який пише графові ці листи. Отже, я думаю, що Шіллер як такий, всі тобто, його думки, і, і, і Шіллер як особа в романі присутній у формі оцих листовних кореспондентів. Тобто і, і ми Шіллера найкраще можемо пізнати з оцих, з цієї інтерпретації, яку подають нам оці кореспонденти, листовні кореспонденти між собою. Так, тобто це... і тут ми маємо стереоскопію. Тобто кожне явище можна розглядати в різних системах координат, і відповідно в цих різних системах координат виникає інше насвітлення. Але насправді явище одне, яке на нього треба дивитися з різних сторін. Ну і і це стосується теж, очевидно, най... найперше внутрішнього світу людини. Ми можемо поговорити і про художні відмінності письма Шіллера. Шіллер був фанатом театру і на той момент, ну і на сьогоднішній момент вважається, що в мистецтві найбільш виразно передає ідею, зображення, картина. Кінематографа тоді не існувало, і театр був таким рухомим полотном. І тут у творі «Духовидець», очевидно, цей драматизм супер сконцентрований, мабуть тому, що і зараз важкувато буде екранізувати, ну, можливо, можна. А на той момент поставити в театрі, наприклад, перекласти «Духовиця» не факт, що вийшло б. Очевидно, що ці задуми якраз і відобразилися в цьому творі. З вашої точки зору, як це позначилося взагалі на письмі? Я гадаю, що духовидець, як єдиний взірець романної форми в творчості Шіллера – Вказує на те, що Шіллер пробував себе в різній манері письма: ну, поетичній, драматичній і прозовій. І через те, тобто, з огляду на те, що ми не маємо інших взірців такої романної форми, то, очевидно, особисто для себе Шіллер вичерпав цю форму одним романом. І зайве підтвердження цього є те, що він цей роман сам не дописав. Очевидно, його е, творче амплуа було трошки інше, а як я вже казав, е, саме драматичне. Але тут е, ви добре е, казали на те, що дійсно е, у драматичній формі е, цей е, сюжет, який е, поданий в Духовиціві, Годі було реалізувати на, на сцені, хоча е, кінематограф нам дає м, цю можливість. І е, ну, цікаво було б е, е, е, е, е, екранізувати цей роман. Це був би такий, ну, клас... його можна, цей роман, реалізувати в різних кіноверсіях. Це може бути і горор. Тобто фільм Жахів, або навіть, навіть не так фільм жахів, як е, Містері, тобто, оці такі готичний фільм. Це може це взагалі може бути не такий сенсаційний фільм, якщо його витримати в такій ну, стилістиці з дотриманням відтворення, тобто з відтворенням оцього духу Венеції, кінця 1800-х років. А, до речі, то треба ще пам'ятати, бо Венеціанська республіка ну, існувала така держава. На час написання роману Шиллера вона справді існувала. Бо ми знаємо, що Венеціанський дош склав свої повноваження щойно в 1793 році. Тобто, коли роман вийшов книжковим виданням, ну, першим книжковим виданням, Найясніша республіка Венеції ще існувала. І можна в романі відтворити оцей дух незалежної Венеції. Вже пізніше вона увійшла в інше царство, государство, і тепер входить склад Італійської республіки. А тоді це була така окрема держава. Гаразд. Отже, тобто, кінотранскрипція, це, це ще одна версія, Ну і, і ясна річ, що це, і, і, якщо є українська версія цього роману, то цікаво, чи українські гінематографісти могли б звернутися до цього роману, власне, пам'ятаючи про власне, такий актуальний момент, тобто роман і кіноверсію почати, ну, відтворити, скажімо, пам'ятаючи про початок нашого 21-го століття. Ну, я гадаю, що це було цікаво. І не тільки цікаво, але й повчально. Це була така парабола, притч... це може бути притчею. Тут можна сказати, що ця книга може придатися не тільки... Українським читачам і не тільки кінематографістам, але й письменникам. Нам уже звичне слово суч укрліт. Я думаю, що можна сказати про Шіллерову прозу, що це був такий от зразок суч літу. І український письменник сучасний може теж дещо взяти з Шіллера. От я б якби. Не знав би цієї історії, що це мав бути не стислий роман, а серіал. І я би навіть і не здивувався з того, що обсяг такий стислий, і вважав би цей твір завершеним. Тому що, хоча фінал є і блискавичним, але він видається певною мірою логічним. Ми знаємо, що український письменник любить починати, але не зовсім любить або не зовсім вміє закінчувати. Як ви вважаєте, чи може бути корисний, пане Тарасе, цей твір і українським письменникам? Я гадаю так, що і українські письменники, і українські читачі матимуть змогу прочитати цей роман. І те, що ви сказали про сучні еліт в плані Шіллера, то очевидно, що цей роман був такий революційний ну, в плані форми для свого часу, але пізніші наступне покоління німецьких письменників дуже високо цінували саме цей твір Шілера. Отже, Шілер для загалу відомий як найперший драматург, але для самих письменників дуже важливим був його твір саме роман «Духовидець», ну, принаймні, такої ж е, високої думки, як і ви, про цей роман е, був також е, Томас Манн, ну, ми знаємо цей е, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії 1929 року за свою, власне, романну творчість. Так що, е, я, до, я думаю, що, е, до речі, е, це ж і е, «Духовидець», цей роман, Оскільки він доступний вже в перекладі українською мовою, його можуть вивчати і в курсі історії світової літератури. Тобто, ми, і оця війна агресорів проти України, і ми віримо в Збройні сили України і в нашу перемогу, то ми зможемо і змінити. Канон літератури, ті твори ввести в програму, які варто читати, ну, а, відповідно, всі багато творів, які раніше, вибачте за таке слово, впихували в цю програму, то вони мають вилетіти звідти. Тобто ми можемо сформувати такий нормальний, новий літературний канон. Це стосується, звісно, річ не тільки актуальної літератури, але й е, е, е, і літератури, яка творилася в попередній історичній епохі, зміна, зміна канону гряди після перемоги. Дякую за бесіду. З нами був літературознавець, поет і перекладач Тарас Лучук, який подарував читачам український текст. Унікальну в багатьох відношеннях прозу Фрідріха фон Шіллера вельми рекомендую. В суворий і трагічний час перевірено на собі, повторюся, я думав загалом, що я не, не читатиму. Але очевидно, що в такі часи книга є певним помічником і розрадником. Я з вами не прощаюся, пане Тарасе, а... Говорю до зустрічі і бажаю вам подальших успіхів і перекладацьких пригод. Дякую вам, пане Володимире, за таку приємну бесіду. І я хочу вам подякувати теж і за вашу декламацію першого віршика «Катулла». Дуже так стильно ви зробили так і запрезентували цю книжку повного зібрання творів «Катулла». Так, я вам дякую. Ви... Можливо, перший, хто в ефірі декламує Дякую вам за оцінку, ви мене заспокоїли, тому що я тут надзвичайно критично ставлюся до себе і не думав, що, що це вдала спроба. Якщо наші читачі не зорієнтувалися, йдеться про буктрейлер до збірки Катулла, так. і ми про це з паном Тарасом вже говорили минулого року. Я думаю, що ви можете це знайти на подкаст-платформах. Отже, на все добре і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Regards to that song that we just did, Your Power, which is one of my favorite songs, and I I feel very proud of it and um attached to it and protective over it. Um and you know it's about a lot of things, but I think right now what really kind of hits is that you know it abuse of power is so so so damaging, and I think that uh it really goes without saying um that it's been very damaging for Ukraine. And I just wanted to say that really quickly, that, uh you know, I can't do much about it, but I, I just want to say that I stand with the people of Ukraine, and it goes out to them. Um So, yeah. Anyway, I just wanted to kind of dedicate that one to people that are really suffering right now.